Igen, nyolcodik adással érkezett a Norman felolvasás. Most értünk el körülbelül addig a pontig, amire első alkalommal gyorsan aláhúztuk a könyvet. Úgyhogy most itt az idő, hogy tovább haladjunk. 60. Az én kiadásomban 59 oldalt. Körülbelül az egyharmadán lehetünk a könyvnek. Úgyhogy hát 21-24 alkalom az kemény lesz. Az egy év nagyjából. De nem baj. Hát akkor folytassuk is innét. Nézzél, hogy sosem volt a jó matematikából, nem volt annyira szállom, mint fizikából, de egy év az pont az időszak, amint egy egy 30 éves. Igen, igen, igen. Csalhatatlanak tűnik egyébként a logikám. nem? Ja. Na, szerintem ott tartottunk, hogy hódolatom macskanya. Már hódolatom macskanya. Igen, Igen, átlattuk a szenszetett jegét. Igen. Ööööööööt.. Tő volt még azért ez a játék szórakozásért. szórakozás. A kiemelés húzzuk alá, a, hogy, igen. hogy a metaforika vízteláltal ahonnan indul. A lényeg az, hogy akció van. Tehát végre elékeztünk egy akciódús részhez, Nem mintha elég nem lesz, van a borzasztó, érdekes a könyv. Na de, akció közepén csöppenünk. Nagyon sok féleképpen el ez van írni, nem menjünk bele, közepén vagyunk. Ezt a GitHubzon amúgy is szeretik. A modernek egy New Jersey-be telepített, drótkerítét szerű paraboláról lőtték fel a összekötő eltorzító jeleit, hogy azokat egy meheten fel, felett geostacionális pályán keringő Krisztus király fiai, műhold verje vissza. Na. Hát lehet, hogy sem semmitünk, nem messzire Ezt a mondatot, többek között azért imádom különösen. Mert e, benne van a pitek, Tehát hogy e, oda kellett vinni egy technológiát, egy drótvátszerű, Paraboláról föllőték, de nem akárhova, hanem a Krisztus király fiai műholdra. Na, itt a exfoláció egy klasszikus esetével találkozunk, azaz, hogy a jövőbe vetített valamilyen tudást a kedves író. Ugyanis amikor ezt 84-ben írta, akkor nekünk ugyan Magyarországon az emelet lehetett fogni hétfő de hogy nekünk nagyon sokféle televíziós csatornájuk volt, többek között egyházi. ez nem igaz, hogy egy vallásos adó. Olyan amerikai kisegyházak, akik a tele evangelista szót szülték a világnyelveknek, ekkor jöttek létre, most tehát... Tánküles, igen, igen, de majdnap így létező dolog. Talában is van képer igen. Nem, a képernyőt. Igen. Tiskeres a doktást is. Igen, most vagyunk BKV-jegyet ad. Szeretem nézni azokat, hogy hát, jó előadók voltak. A, tehát még mai napig vannak szerintem, én nem a nézek ki. Az, az, az, a az, az nincs, Igen, sehol nincsen, mert ez a e, kisztus, kisztus királyfiai és a telepshop ötözése. Tehát azért eléggé értik a médiát, na termék Igen, terült, fognunk, a Igen, igen. a másik felemelőt előkerestem gyorsan a kapcsolódó instagramos képet. Azt hiszem a harmadik netadó ellenes tüntetés, amikor már megint a vontak verset. A Rási Tudóinak egy nagyjából korzára felszerelt újoldas egysége uh -huh. a Kossuth sarkán,? Uh -huh. Igen. A... És a Kossuth sarkáról kézbesíti a videót valahová, nem tudom, melyik fellövőszerverüket. orosz képek vagyunk. <gül> <gül> Ez van ráírva az autóra, orosz rendszámmal. Na de, a trükk az, a Krisztus király fiainak nincs műhagy a jelenleg. Mert ez ugyan egy nagyon szép extrapoláció, hogy akkor ők nem csak televangelistákat fognak alkalmazni, hanem tovább lépnek minden más, tehát tárgyalmasan a világgal, de nem ez történt. Tehát se marokkói műholdak nincsenek, ez valamelyik egyéb szövegrészben van, se Krisztus királyfiájnak nincsen saját műholdja. Tehát tulajdonképpen ők megálltak annál a médiánál, amit akkor használtak, mai napig ezt űzik. És ennek megvan a megfelelő közönsége. Van más is. De mondom a másik felét egyébként, hogy ez a világ, amiben mi élünk, ez sokkal kapitalistább, mint amit feltétlenül ezen a házon. Tehát, ha astrához, Sesasztránhoz azzal, hogy te Krisztus fiai irodóját szeretnéd közvetíteni, akkor mondd meg neki egy megaherceget, meg egy árat. Ne húzda a céges fekete-donbolyomásukban. És valószínűleg kidobszolgál területeket. Igen, mert hogy nem szükséges saját magad felnevése, mert Anything Goes tényleg a csatorna mellé a 727 esre bekerül a Krisztus királyfiai tévécsatorna, és akkor azt lehet nézni. Arról nem is beszélve, hogy egyébként a Krisztus király fieit megkezelítő volt, az végül is van. Mert az észak-koreaiak, amit felültek, az annyit csinál csak, hogy egy jelet folytató, tehát közvetít, ami valami nagy forradalmi elszom egyébként. Igen, igen, fontos az. Mi is tudunk ilyet, mi is tudunk ilyet, mi is tudunk is tud ilyet. Igen, igen, igen, igen. De hogy, hogy ez egy nagyon érdekes mellényulás, és tök sokat elmond arról a világról, ahonnan írták. A, még itt zárója csak, a, arra emlékeznek hogy a newsroom mivel kezdődik a fő címe? Nem. Mi a volt? Sputnik Sputnikkal. A Newsroom alapvetően az elsőé van, Aha. de az, hogy megidézi azt, hogy rosszak felültek, azt a csipogós uh, labdát, ami egyáltalát adott körbe a világnak, és mindenki nagyon beszart tőle. Aha. Aha. Az meg egy tökéletes húzás adott. A csak kérdezem, hogy a Volitzi művészfényben, amikor kitör a e, űrrakétával a Föld körüli történetből, akkor e, végtelen volt kering, ugye, és a szemét rárakodik, és pont az sputnik az, ami leveszi magára. Azért nagyon-nagyon Azért nagyon-nagyon jó. Azért a Volitzi <gül> az az, az, az az művészfényben. Azonnal bekapolt a. Lehet, hogy meg kell nézni még egy ilyen kis munka. A Mass Effect első játékával nem tudom, kiátszott, a volt, amikor elküldtek téged a mi rendszerünkbe a egy katonai bázisra, hogy egy megőrült, nem is emi, nem b nem és megtalálhatta a oldalon a CCCP-23, Luna 23-as szombáját, és selvigyelhetted. Nem, ezt király. Mostanában későbbi Gibson, Jelenet, igen, valaki megvette. Igen. Nem lehet lehozni. Nagyon megsimogatni sem, de ott van is valaki. Igen, és valaki, jó. igen. Propertió. Igen. igen. Csak fel kell küldni egy embert, hogy rá szögellje a nem, lehoz, nem tudja, igen, de rá szögellje. Egy szkafondában mellé állni. Igen, hát mindjárt szelfizni de valaki ha van a bodé és elviszi, akkor mi van? Szíves, igen. perez. És honnan fogod tudni, hogy elvittem ilyet? Nem lehet embereket a tárcsával. Na lehet egyszerűen zsipezni, gondolok. Generáció kölyében van egyfajta oligarhák, megbazdag vásárolgató tárgyakat, amikor össze nem cserélnek egymást, mint miért, hogy nem a tárgyakat, hanem kimondják egy kis cégulát, vagy mondjuk a móna és mindenki nehezeiket a cégulát. Hát, az Ezek Igen, az az, ez az, na? Úgy döntöttek, az egész műveletet kifinomolt, csak beavatottak számára érthető csinnek tekintik, tehát a Redditre nem teszük fel. Szentékosan választották épp ezt a távközlési műholdat. Na, ez is nagyon jó, mert ugye egy másik vonalat hoz be, ez később fog ki, eh, kifejlődni, de hogy ez valásos terrorizmus lesz. Tehát azért választották a Krisztus király fiait, mert a gaz-gonosz médiának itt fog betenni ez a szent és elpölcsös eh, eh, keresztes háborút rívó eh, testvériség eh, a műhagyán keresztül. Ez, ez a helyi Palos. Uh, Othoni... Na érdekes az, hogy a a Kerstin fundamentalistákat a 8-as évektől lehetett becsülni. Igen, igen. Most egy-egy viszonylag veszélyes Breivik Teaparty. Fél pontért, igen, de őt tudjuk így körbe mutogatni. Breivik, Teaparty. De ő sem volt. Nem, nem őrült volt. Egyszerűen őrült volt, és fegyverez jutott. Még egy pedig egyébként, ami eszembe jutott, hogy... Oké, okay, hogy a Krisztus király fiainak van műholdja, mint jó a saját telegrafikusokat, de valahol az is benne lehet a Plantermodernek, mint a döntésében, hogy ez valószínűleg egy olyan erdőműv volt, és olyan szinten nincsen de kódolva, hogy minden további nélkül használhaták az akcióra. Igen, yeah, igen. Yeah. Pontosan, pontosan, mert hogy ők valószínűleg tehát Krisztus király fiainak kimerült a költségvetése a föllevés és a pályántartás esetében kódolatlan jelet küldenek, mert amúgy sem, tehát ki akarna belenyúlni az ő dolgukba. Ők eh, otthon ülő eh, nyomják az eh, üzemetet, vagy mit tudom énkinek, és ebben jól vannak Az, hogy kicsit a el, és valaki csinál valamit, az nekik fel Azt amúgy nem tudjuk, hogy ebben az esetben a műváldozás dologja vagy sem. Ne, nem hiszem, figyelj, hát Na, tele vannak űrhajókkal. Tele vannak, vannak űrhajókkal, de hol küldesz információt? De ma az teljesen egyértelmű, hogy azt feltételezzük a szöveget olvasva, hogy ott van a tenger alatt a fénykábel, és azon villog végig a Matrix. Nyolcasokban ez nem volt ennyire egyértelmű. az azt, amire most felépítettük a világunkat, azt a kéteresek elején fektették le, majd buktak bele. Ég ég. És amikor belebuktak, és nagyon olcsolódott hirtelen minden, akkor, akkor volt lehetőség építkezni. Igen. Tehát lehet, hogy ez csúsz mint amire gondolunk. Mond a egy Szehaztlet épületével közel azonos magasságú, fekete üvegborkulat banktorony tetejére, epoxidgyantával rögzített, méteres esetmi antennán sugárasztó föl. Ezt epoxidgyanta miatt olvastam <gül> föl. Gyönyörű megoldás egyébként. <gül> tehát ez a e, bele hackenni valamit az épületben, legszert. tehát epo epoxidgyantával kell hackenni. Nem átsunk, nem lehet. Illantragasztó. Val valaki egyszer felmaztak kétkompanyosi ragasztó arányalt a fémüveg banktoronyra. Na. Akkor most olvasok el, hogy öltözött, ha neked nincs más... Ö, nem kolánz. akarok belemenni a kódolásba. Aha. Jó, nem menjünk. Akkor gyere, mi a következő részed? Nekem a következő a belövés. Aha, az, jó lesz. Igen. A belövés lehet az összekötő. Csak az ő hangja hallatszott, mi alatt kéz alábukott a senszert izzó rétegeivel. Uh. Helyes, lássuk Molly-t. Rácsapótott a steamsinre, a nő érzékrendszerébe váltott. Hát, ennek minden volt eddig, de most kezdődik az akció Igen, igen, ez a, az elindultó, igen, igen, ami igen. ahhoz képest, hogy pont egy fél odala ezelőtt a, már elkezdtek rádiózni egymásra, nagyon hosszú leírásokat hogy itt a Pongolodatot valami történyén is. Én a következő, amit a beültetett tükörrendséget eltakaró óriás napszemvektől eltekintve sikerült Felettéboda tartozónak látszani. Hétköznapi aki teli is találnak, aki Telli isemre remél vetni egy sóvár pillantást, rúzsaszín nylon esőkabátot, fehér nesztikót és előző évi tokiai divat szerinti szabot, bőfehér nadrágot viselt. Na, hát megint kaptunk remek ruhaleírásokat, azért valószínűleg a ruhaleírásból van a legtöbb a könyben, de ez a... ez a... Celebrity kultusz, a tele isem vetett pillantással, ez részben ismerős, mert a 80-as években is volt már ilyen, Csészben ma is megvan. Tehát ez megmaradt. Ez tök van. Illetve a, a könyvnek a nagyon kevés úgynevezett ember az alasájának az egyiket. Ilyen igen. emberek vannak ebben a világban valahol tömegesen. Igen. igen, igen. Később sosem találkozunk majd velük, de vannak. Illetve hogy a legébb a rendőrség. Igen, igen. Nem. legjobb, hogy a Valószínűleg igen. igen. Valószínűleg a... V.V. Mondjatok... Telly. most színésznőket. Nem, nem egyen fentebb van. Bumbera Telli. A... Tíz évvel ezelőttről. Például. Nem tudom, sőleg. Tehát egy random, a híres műsorvezető. Ezzel a akik nem stúdióban nyomják. Igen. Na. No. On the spot, Telly. Uh, ja. Abba hagytam. Jó, ja? a követkeből. Mm. Uh, én odáig mentem le, amikor zongoráztak a dekken. Uh -huh. mondjad. És... Uh, és nagyon viccesen behozott itt teljesen úgy nekem, ami... Ami ott kezdődik valahogy hogy a jégtörőjét, amely stoboszkópként villogott és ficánkott előtte, és alig volt tudatában, mit művelnek kezei, amelyek apró beléte csak, hogy zongoráztak a dekken. Áttettük színlem, ezek követtek egymással, akár egy pakli, pakli bűvészkártyát, húzz kártyát gondolta, bármelyiket. Igen, Igen. Igen ez egy érdekes uh, párhuzam. Uh, engem tudod, mire emlékeztet uh, egy nagyon picit? A 80-as évek játéképeire. Uh -huh. Ott volt olyan, hogy végeztél valamilyen tevékenységet, és az valamilyen körítés, a flipp, trippel uh, körítés volt adva, például az, hogy bűvészes volt. És ott jöttek be ilyen eventek. Hogy Húz húzza nekem, nekem egy kicsit erre, de lehet, hogy ez mellé néztem. De ezt fontos, a Flipper-es vékélet a és nem volt elég Úr nagy a fontos. történet. Ja, ez Igen. végül történet. Áldottak, hogy mindent. Bislogja Nadinosaurus-feje, meg a mélyből egy uh, szörny. Ha van, ha van sajnos műfeje, nem szeretek, az a Flipper. Flipper egy Csodál, dolog. Csodálatos dolog, védekező. Engem idegesít. Nem tudom, kocsánál. Ez a lényeges felő, hogy az, az Flipper embereknek flippermúzeum van. Hát, tényleg? Ah, azt a szóval nem szóval nem nem. Addig a sarokig elsétálunk, ott van a flipper. Aha. Addig a sarokig elsétálunk, ott van flipper. Ha arra megyünk két sarkot, ott is van flipper. A flipper ma Budapesten, de szerintem volt már pont egy megbeszélés ezelőtt, pont egy estével együtt ezelőtt is. Őlőtesen szexi. Uh -huh. Nem a retroflipperek vannak nem az a új iskolás sztörnök, amiket uh -huh. már olcsó gyártani, uh -huh. de tele van a város uh -huh. flipperek a szellembeért. Ha hogy ugye jársz, akkor találhatsz a klasszikus Adam's Feminist... Igen, igen. Egy, egy, az egy Indiana Jones-esre lesz köszöntetni. A uh gyártyát -huh. meg? Persze, sztörnék gyártanak. Uh, annyira, hogy uh, időnként a 4 6 os kocsma hálózat, ami a leggyibzolív dolgok egyik a Budapesten. Uh -huh. Na, annak a, a különböző szalonjaimben szokott Flipper bemutató, amikor Magyarországon üllizelik az új Wokin Dead Flippert. Ez két hónapos történet Igen. talán. Így, minden reggel beszélni járok be ezeket, hogy értesülök. Egen, ez Nagyon komoly. komoly. Ezen kívül mi, magyarok, Flipper giga hatalom vagyunk, nem is nagy hatalom, mert egy magyar, magyar cég, az Ern Studios, az a világ legnagyobb Flipper fejlesztője mobílra és konzolokra. És az a ból, hogy egy SZ-et használnak, egy SZ-enginet használnak. SZ én nem töltöm le a cuccokat más minél és a Flipper-t. Én azt mondtam, de én más gyűjtos Flipper-t nyomok, mert egyszerűen a nagyon gáz a fizikai engine-jel, hogy használod. Nekem volt munkahadóim, úgyhogy... A Flipper nyíklésre kicsit elszakadva egyébként van még itt egy olyanom, hogy a... Ez a pakli bűvészkártya és a hekkelés, mm. hogy ő, biztos találkoztak valamilyen játékokkal, ahol, ahol lehet hekkelni videójátékban. Igen, igen. Mindig kell találni valami olyan mechanikát, ami kellően egyszerűen ahhoz, hogy egy játékos meg tudja tanulni. én mert igen. Elég nehézé lehet ahhoz tenni, hogy egy nehéz szervet fel lehessen törni, Aha. de az már hívást tegyen, és ide találnak ki minden szót. Jellemzően kártya még nem volt az a valami nekem szembe jött, de mondjuk ne a Nekem rögtön két dolog ez szembe jött, A Klasszikus Igen, a bioshock A bioshock volt az, az pont egy ilyen. Meg Igen. szokott lenni a... Deus Ex-ben a e, ilyen dökadó játék. Tehát a melyik nódat ki, és milyen sorrendben. Igen, az Assassin's Creed pedig a... Okay, uh, Pringdényezőkre bontás. Ha, igen, igen. Mérés a Mass 2-nek a, e, a e, játékos izéje, hogy párokat kellett összepárosítani, ahol már nehéz volt, ott az, az, az, az, azzal tették ezt e, nehézni, hogy szétszórták a képen minden sarkába és egyszerűen oda mozgattad az eget, uh -huh. és mert no? az idő volt, no? És, no? És, és azzal ment az nem jön, de bánjál. akkor egy köle komolyan nehéz zért, ezt azért nem mondanám, de ez is masszif, egy elkerülés szempontból Egy és egyébként ilyen szempontból érdekes volt az, meg az az, ilyen lozolgazott, for, horognak körök, és akkor rajta van egy rés, egy bizonyos szakasz és elindulsz a széléről, és be kell menni úgy a közepéig, hogy mindig csak ezeket a, a játék. Igen, Igen, Valamilyen hezze. volt Frogger játék is egyébként. Igen. Igen. Az volt a legvittesebb, amikor... Lézereken kell áthúzni ebből köt, de pont mint a béke eseténk van. Ja, és egyébként, hogyha már kód és e, hackers, akkor meg szintén a Massive Fighter, ahol meg olyan is volt e, olyan fajta hackers is, hogy elkezdett lefelé menni, de elkezdett menni egy sornyi, e, egy csomó sornyi szöveg, vagy három különböző izit, ami ilyen modulokból tevődött össze, és mindig megvolt, hogy neked ezt a modult kell megtalálni. És amikor megjelent az, ahol igen, ahol igen, ahol három sor lila szöveg, meg két sor zöld szöveg volt, ez meg ilyen rövid. Olyan hosszan ja. akkor rá kellett jönni, hogy igen, ez az, és ja. akkor így kinyomtató, hogy megtaláltam a megfelelő sor módot, ja. és de hármat vagy négyet kellett megtalálni ahhoz, hogy meglegyen Én a megfelelő. Annak kivonottan ja. szexi volt igazából. Aztán meg Nem láttam, de tényleg az igélmodás alapján. C64-es szerint, milyen volt a helytelésre? Melyiknek a... C64-es Neuromarszerben... Uúú, uh, már nem nem, soha nem játszottam. Igen. Én, én játszottam, de az baj, azért sem emlékszem a mert nagyon hogy nem jutottam túl az első pár képernyőn. Tehát eh, akkor még nem tudtam annyira angorul, eh, és még a pikapnak a megértése is kihívás volt. Eh, általában azt csináltam, hogy a Cowboy magazinból vagy a Guruból olvastam, hogy merre kell menni, és ha valamiről azt nem rendelkezett, akkor ott el voltam akadva ideig. Amennyire a lel emlékszem, úgy hogy nem egy-egy valaki, aki mindenféle szoftvereknek, lopkodni. Meg kellene vásárolni? Igen. És meg voltak, le tudta lőni az amit meg e -hát. szóval -hát, a Jó, hát, Annyit ér a dolog, hogy szóval egy old game szem szóval szóval szóval megnézem, hogy tulajdonképpen mit kell ezzel csinálni. Könnyen elképzelni, hogy most már az Alháí-Morgón fent van, úgyhogy böngészőben legyen A YouTube-ban biztos. De hát egy old game is megtalálható, ebbe biztos vagyok. Na nézzük! A kapu elmosódott és tovább tűnt, kész nevetett. A Szerest a konzorció Los Angeles irodájából származó, szokásos átadálásnak ismerte el, behatolását ben volt. Mögötte vírus alprogramok váltak le és vonultak össze a kapukó szerkezetével. Készen arra, hogy elterítsék a valódi Los Angeles adatokat, amik, amint azok megérkeznek. Na, egy klasszikus hekelés. Történik tulajdonképpen van ilyen. Hogy valami másnak hit dolgot, engedve rendszert. Igen, bár az, hogy a banki tranzakció ponton érdeként járkezik, mint hogy valamit a szerverettől. az megint jelen nem tudjuk, de kitalálunk valamit. Igen, de kitalálunk, de hagytuk semmi valóság. Szép szinte, én ezt nem hiszem. <síns> <síns> <síns> Abba a szafogat, szóval érdekes, hogy a az ilyen különböző rendszerek, azok XML témákkal beszélgetnek egymással, hogy fájlban és akkor telefonára a struktúrát, de pont azért van most kurvasok sok hogy te X darab rendszert összetésű különböző buszokon különböző üzenet típusokkal, ott nem fogsz te a egy átutalásnak álcázott végreátszatókoddal, a... <sínt> szóval... Hát azt jól kell tök... belelőni egy usd vel Nem, kicsit olyan van, hogy Szegeden van a világ legjobb hamburger csábrája, mert az olyan volt, hogy valakinek elmondták egy szakácsok, hogy körülbelül mi az, hogy hamburger, és az úgy saját kut főben, mert ott szakács volt, uh -huh. és a hamburgert nem szakácsok találták ki, uh -huh. 40 fajta van, és egyik jobb, mint a másik. Uh -huh. És akkor tőle így megállt volna, ez mi? Ezt is a Hamburgernek színt, közel, erről ez valami most sokat tudom, hogy mi hogy, uh -huh. ez. Tehát, hogy kitalált, hogy szerinted, hogy ki ez a is. Uh -huh. ah, ez nagyon jól hangzik, uh -huh. és, és elugrott a francba a valóságtól. Meg, meg igazad van ebben, mert az történhetett, hogy valószínűleg megnézte, hogy addig hogyan hekelték a szystemet analóg, és e, lehet, hogy így. Kérlek, funkciót, igen, igen, két, igen. két dologhoz az egyik, hogy uh, valamelyik ilyen uh, FreeCare archív oldalon lehet letölteni mp 3 nak a stepping meg Ez amikor a, benyomják a tonkódokat a telefonba, hát. és úgy jutnak keresztül különböző hát. központokon. Ez a, nem az a dolog, amit meg szoktunk élmény ne, Nekem egyébként erről, hogy banki átutalásnak átszázott, valamire az a a eszembe, aki a nagyon-nagyon ne, férjével együtt ült, jó pár évet uh, a, volt Jugoszláviában. A, a nagyon féle politikai volt, ő meg hagyományos szélhámos, és uh, többek között egyszer a... úgy szökött meg, hogy jó magaviselet és egyéb szívességek pár cigaretta fejében, ő takaríthatta a uh, őrök körleteit, így a postát is. Ugye a postán szerzett egy elbocsátási igazolást, és mert neki hamistó volt a szakmája, ezért hamistott egy hiteles elbocsátást, pecséttel együtt, Pecsétet úgy csinált, hogy a fickáját fokozatosan összeszedte, és gyúr belőle egy olyat, mint a pecsét, és azt rátette. Kumpi nem volt kéznél. Igen, Ugoz, igen. majd mindent a megfelelő fiókba, és feladatta magának, tehát ötödre börtönnek. A jött egy ilyen levél? Já, ja, el kell, a faszit. Szia! Ö, most, most találtam csinálás. egy ilyet, Ez a, a legnagyobb emberi elbocsászások 5 öt, listája. Egy-kettőre egy után néztem, valóban voltak ilyenek. És ott volt az, amikor az egyik bank úgy veszített. 10 milliárd. még az átutalásos korszak legelején volt, hogy volt egy kód, meg, meg a számlaszám felett, amelyek vele. de a Igen. kód az ugye csak a bankban volt, és ez csak a belső teremben használta. Igen. Csak egyik nap jött az egyik számítástechnikai ember karbantartást végezni, ha? és meglátta a monitort hetejére posztott ezzel a kódot. Ja, hát az úgy jobb. magának, majd Aha. utalt magának a bank készletépő tízműsét. Igen, igen, ja, ja. Tehát, hogy e, tulajdonképpen ez, ezt hívják analóg világnak. Tehát ő azért tudta ezt megtenni, mert nem volt elektronikus e, adattovábbítás. Tehát csak jött egy levél. És ez is, hogy jön egy átutalás Los Angelesből egy darab, és az egy definiált csomagban van, jön, ez Holos egy kicsit az, analóg, állás, az, ez kicsit az analóg világnak egy ilyen e, visszamaradása, és nem az van, hogy az ott bázisok beszélgetnek egymással, hanem jön egy be van valami. Át lehet engedni, mert a mi borítékunk Igen. Finike meg már a Los Angeles-i utalás. Igen, fontosan. Ilyenkor igen, igen, igen. Na. Alapt egyébként, pont egy mondattal, csinálsz, igen, a Molly lényeg, valamit csinál, szinte lényeklen Igen, mindegy. is. 12.2.02.20 villott a kijelző a nőlátó idegében. Igen, a... Ez a számel, ah, óra, Aha, igen. Ezért ennek megszámolt a klasszikus videóóra. Ami jellemzően 0 0 0, -0, -0, -0, -0, -0, -0, -0 Igen, igen, igen. De hogy ott van Istennek a, a vasak beleépítve ebbe az és, ah, a és Sarkában van egy mikrosütőóra. Igen, igen, igen. Mondja, hogy az időtár ez és a terminálok között. Emlékeztek a Terminátor? Egy, egy évben belül volt a kettő. De hogy melyikor hamar a Terminátor, az már izé hegyeket lát. Terminátor, Terminátor volt el. már izé irányzék volt, célpontértikelés volt. Igen. Mert el tudta ruha a ruhaméreteket. Igen, pontosan? Igen, mert végig lett a Az hát a Terminátor nem fejlett volt ám. Jó, de itt volt, önök csak önök, arra van szó. Szóval szóval szóval. szóval. Benne volt a telefonkönyv, csak szólok. Csak annyit írne, hogy, hogy az van a sarkában. Az lehet, hogy még mellette 8 milyon más kijelzés Üzenni kell arra a kijelzőre, és akkor ilyen hat karakter szíles az a, az a 8 személyes Azt mondom, amikor a Will van. De valóban, nem tudom, hogy azt a blogot láttátok-e, de hogy filmeknek a húgyjait, tehát ami bárhol fölmerült ilyen lénynek a húgyja, azokat ellenző, mi van rajta. És hogy honnét van a kód? És a Terminátornak az, ami fut, amikor a ruhaméreteket nézi,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 igen, a Terminátor viszont tudja, hogy 44-es. A Terminátor heteroszexuális. Igen. Igen. Elébként... Nem futhat nem a Terminátor robot. Egyébként, azt bevallom, hogy én nem dalkran járulok a ruházkodás szentéjeibe, és szeretek úgy vásárolni, hogy ha ez a nadrág jó, akkor ebből ötöt. És az a baj vele, hogy minden pár évben, amikor visszamegyek, én nem változom elvileg, de baromira másik a méretek. Bemérek egy 48-as nadrágba, ezt ellenőrzöm is indulás előtt, Hát az egyértelmű 44-es ami órám, de az max van ráírva. Hát gondolom, ez mexikai számmarzás. van még egy belga, egy ho ho holland és egy portugál, illetve egy táblázat, hogy ez a Litvánnal, meg nem tudom, mivel, ho hogy van viszonyva. De az, hogy tulajdonképpen valami egységes legyen. Ha? Na, erre mondom azt, hogy erre a az 5-11, meg a katonai utcok, azok szabányosak. És, belőd, és is, ha belővöd magad, hogy hogy melyik brigádnak a porcelójából vásárolsz, mondom, hogy nekem volt Bundeswehr, most 51 es fogyasztok, ha. és az frankon olyan, hogy az, abból 5 éve ugyanazt, a mérletet használom, illetve mindig megköszülök azzal, hogy egy köztes méretem van, és mindig fel kell hagytani a szállát. Ha. Ja. De láthatatlan, ha megveszem. És nyugod, ott van a nadrág, rajta van még a cepli, mert majd csak nyáron fogom ki, mondta, nem kell felpróbálni, mert az jó. Na, akkor úgy látom, meg van a következő mozgalom, esélyverték egységeket a ruhákatokban. Igen, igen, pontosan, pontosan, ez a mozgalom. És csinálják meg a platina iridium nadrág szabbát. Egyébként én arra gondoltam, hogy egy kicsit megkönnyítsem a feleségem dolgát, aki leginkább ruhákat venne nekem, hogy valamilyen könnyű, forrózó ami nem könnyen törik, a habtestet ki kéne önteni, és akkor csak magával kéne vinni azt a figurát és mutat, de lát, ne, Ez sajnos nem jó. Gipsz Péter a sarkán kiskerekekkel. Most döbbentem rá, mondom 514 a világkidenyságban. Az, hogy a, a... Annak olyan, hogy van beépítő gumia, a, a benítva, és nem mindegy az, hogy te hogy érzed magad benne. Tehát, hogy annak van egy holtjátéka, de hatent csak felveszem, mondom, de ott ez nagyobb volt. Mihoz hogy most simán jön, és mindig szép, pedig nem látszott például a ráncolás. hanem nem És hát teljesen olyan öltönyadrág minőségű, persze vannak benne helyek különböző biztonságoknak, de kompenzálni HK-ig, igen, Az az egyik hely egyébként, hogyha valamilyen nyenék alatt, amire nincs kedvesem, mert nem jártam, e, nyenék alatt, akkor biztos, hogy leülnék a verssok elé, és kosárba tennék mindent. <laughs> akkor most felöltözünk. De ezt fel kell ezért Ja, a másodása, ez is ja Erről van egy sztori. Nagynéném New Yorkba látogatott párszor, és van ott neki egy a közel hasonló testű. És percet. ott láttam először olyat, hogy valaki kikapcsolódásból vásárol. Az úgy nézett ki, hogy elmentek pár órára New Yorkba venni, Megöttek tömegnyitelen menőségű zacskóval, és még több katalogussal, amiket fölcsaptak, és elkezdtek telefonon rendelgetni. Volt még ilyen, tudod, kideszorítók is a telefonhoz, mert látszott, hogy annyit beszélnek. Soha nem tudtam telefonon. Igen, és rendeltek, rendeltek és rendeltek. És még aznap, aznap megjött a történet, egyébként pont a terminátorban, jól emlékszem, pont volt ilyen, aznap megjött a történet, kitették azt a 400 ruhát, amit vettek, nagyon én nem 50-et. Néhányat fölpróbáltak, néhányat nem, amit nem próbáltak föl. Az hívtak egy embert, azt elvitte minden. Ennyi. Ez, és ez Ugye ilyen 90-es évek van. elején volt. Nem tudom, hogy mert... Erre van egy biznisz-to-biznisz business -business megoldás, Igen. egyébként itt Magyarországon fejlesztették, egyik hamarom is benne volt aki ezt csinálta, hogy ezt, ezt lehessen csinálni webshopban is, Aha. és azt számolták ők az ő szoftverükkel, hogy a Hundem 44-es, az hogyan viszont jól a Cundem 44-hez, és hogy tudjon ajánlani neked olyan méretet, De... hogy rendelje ebben 8-at minden méretből, egyáltalán nyugodtségvel támaszkodja arra, hogy ez akkor lesz. Ma a főnököm, Vida Péter ismered, bevallotta, hogy mi volt az egyik munka, amit az csinált, hogy ezt elkezdtük, és ez egészen zseniális munka. Arra kérték meg, az volt neki a főként feladata, hogy a Tesco mostantól házhoz is rendel, Úgyhogy optimalizálja a Tesco buszok vonalait, hogy elkerülje azokat a buszokat, ahol potenciálisan mostantól inkább házhoz rendelni fognak, mint, mert hogy a van bankártyáik meg évek, mint hogy felszállnak az indéles Tesco és kimenjenek. Tehát tulajdonképpen életkor alapján kellett modosítani az eljárat útvonalat. Hát ez elég skyward meg kell mondjam. A Tesco Házas Szentség csodata dolog. Amennyiben a házasszállítás része került, 600 és 1000 forintba, fölint mi már hetente szállítunk haza. Igen, mm. ahhoz sokkal sokat műséget veszek meg felem egyébként. Igen, pontosan. Nagyon én csak kicsit csinálni tudom a rendszert, köszönjük szépen. Mai szponzorunknak. Sétáljuk tovább, igen, igen, a címünk pedig <gül> 10.35. <gül> a Sproul körül 200 mérföldes területen szétszórodva 9 modern ugyanabban a pillanatban utcai fülkékből tárcsázta a sürgősségi segélyhívó számot. Fú. Baramennyel rövid, előre meg így szöveget mondtak be, letették a kagylót, és miközben kezükről lehántották a sebészi gumikesztüket, már szét az éjszakában. Hú, ebben nem sok minden benne van, de átkozottan sok minden. De olvassuk viszont továbbakar a el, megyen, a végés. Hívásaik nyomán 9 rendőrkapitányság és polgári biztonsági szolgált arról értesült, hogy ismeretlen, ám harcias keresztény alszekta éppen most vállalta a felelősséget a sensznet piramis megfertőzéséért. A csoport a hírek szerint veszélyes mennyiségű kék 9-es jutott az épület rendszerébe. Ez a Kaliforniák által borzasztó angyalnak nevezett <tif> tiltott pszichóaktív anyag az orvosi kísérletek során az alánynak 85%-án a hevén és és öngyilkossági is lakozott. Na, hát ez, hát ez arany. Ez hát annyira VHS ez vár ez, megint. Az egész ugyanúgy van MHS, de a módszer is önmagában örületes. E, ugyanabban a pillanatban utcai főkékből. Vannak még utcai fölkék, tént. Ez igaz? Ezen a falon itt a hátul mögött. Aha, király. Jó, Ehem. az utcai fölkék Amerikában jóval tovább megmaradtak, mint mondtam ezen a falon a hátul Igen. Igen. Igen. Ugye van egy ilyen uh, challenge az a, a, amerikaiaknál. Nem itt a külső oldalán, oszolni néze. Uh, van egy ilyen challenge az amerikaiaknál, hogy megnyalnád egy egy a heréjét. Körülbelül hasonló lehet, már elnézést, hogy egyikük Hasonló <laughs> de hasonló Milyen lehet, tudod? <laughs> hasonló lehet eh, eh, telefonálni egy nyilvános eh, főképpel szerintem most mondjuk a Deákéri metróban. Tehát a Kosznak olyan szintje feltételezett általam egy ilyen telefonról, amit nagyon nehéz elviselni. Lehet, hogy telefonálni. Igen, nem nem nem nem voltak hajlítóak. Hát emlékszem, hát, hogy volt... És soha többször is egy gyalogodtak, mert én nem tettem. dobila egy akkor lehetett <gül> telefonálni. Tehát azok voltak a kemény idők. Piros készülékek voltak, annyira formatervezettek voltak, hogy azt el sem tudom mondani. Tehát mai napig sírok, hogy nincsenek ilyen formatervezett dolgaink. Az a e, hőre keményedő műanyagomból voltak azok a telefonok, az egyszerűen kiveszett a világ. Ennyivel kevesebb lett a világ. Nem tudom, hogy van-e még olyan technikai múzeumban, hogy ezek egyáltalán nem talérhetőek. Telefonilúzom, és pont néz ki, Nem, ott a várban is van. Az... Az... Az a várban a van, bózom. a szakfényenek alatt álló Landers elején, a postai múzeumban. Kis testvérek vannak, testvérek. A Mori utcán 49-en a telefonján lesz. Ez valószínűleg olyan lehet, mint rendőr múzom, akiben egy szakit, mint rendőr Na de, ezek az emberek azt követték el, hogy a kilenc fülkéből ugyanabban az időpontban tácsáztak, úgyhogy gumikesztjük a farkat. De most, a gomikesztő valószínűleg azért kell, hogy nem maradjon új lenyomat. Igen. Ez Igen. azt feltételezi, hogy új lenyomat, tehát hogy takarítják ezeket a dömörű telefonokat, nem, ez... és nem 90 millió új lenyomat van rajta. Sokkal durvábbat feltételezi. feltételezi, hogy ezeket a bűncselekményeket abban a világban, ahol egyébként mindenki gizelleg bűnöző, Igen. bárki megpróbálja kinyomozni. <laughs> ez itt az intézményesült optimizmus márvány szabrat. Vagy pedig a panterneknek valami alapszabály, hogy tanul és újra nem maradhat. Minden véletlenül se. Majd utána, hogy ne megnehezítsék a, a dolgot, a következő mondat, hogy ez kilenc kapitányságra is, és, és Izé szétverek szekulti az csörökbe. Ennek valószínűleg azért van jelentősége, mert egy még lehet, hogy nem venni fel a Nincsen központi hát, részjelző rendszer. Hát még az is. Vagy lehet, hogy csak megkerdik. Mert félnek, hogy az nem venné komolyan Bár egy ilyen fenegető az edelmű egy... szégyi verzió. Igen. Igen. Hát ez az. Az ismeretlen, de harcias eh, keresztény All-Secta. <gül> all Krisztus <-szekta. gül> király balkezű... Igen, bal pontosan. Ezért kellett használni a Krisztus király fiait, hogy a hevennyomozás az alapvetően feléjük terelje a gyanút. Tehát all -szekta. Mi az all emberek? Tehát a szekta az a... ...hagy eh, a Vidám vasárnapot? Ki De annak van a a higgyelkezetének harcias frakciója. Vannak a reformátusok van van is vannak, a hegedűs lorálit. Igen igen. igen, igen. Mindig, mindig van az egy radikálissal radikálisabb. Igen. És a végén vannak azok, két, akik V-Kontexusban felgyújtják magukat. Igen, igen, igen. Na, és veszélyes menőségű kék 9-es az épület szellőző Ezt a Kaliforniai által... Hú, itt most meg kell állnunk egy pillanatra. Kaliforniaiak, magyarul a hipik. Tehát ott tulajdonképpen az, amit itt befecskendeznek a lakosságnak, azt ott elszívják. <gül> Ö, hippik, nem egyszerűen. Tehát ha a Berkléből indulunk ki, Igen. Nem, Igen. nem biztos, mert ott is lehet, hogy mefeltűntnek a Randi Jánosok. A konácihippik. Komcsinácik. <gül> <gül> <gül> tehát a borzasztó angyal becenevő. ennek a méregnek van egy becene a, Igen. a Igen. Igen. Az A legtöbb méregnek volt ebben az időben. Tehát a 80-as években eh, gyakorlatilag... Ez, ez az az időszak, amikor a kolumbiai nyakendőnek nevezték azt a kivégzési módszert, hogy csokornyakendőt költöttek az élető a élető nyelvéből a nyelő keresztül. Jó étváját még egyszer. És tehát tulajdonképpen minden, minden nevet kapott. Tehát ez volt az a korszak, amikor a pisztolyoknak a markolatán kobra volt. Ez volt az a korszak, amikor a napszemüvegeknek ilyen műjönök díszeik voltak kis esernyővel és Bicsen! Várjál azért még lenne egy megjegyzésem, hogy ez a két 9-es kód nevű borzasztó angyal, ez simán lehet valami légből kapott szer, amihez hasonlók valóban léteznek, de most 9 uh, rendőrségre és két biztonsági szolgálathoz benyomták ezt az egész. Kurvára hihetően hangzik. Az első szerintem 3 órában senki nem fogja venni a fáradtságot, hogy fellapozza az Oxford értelmezőként szótát, hogy van-e ilyen. Igen. Nem, nem ahhoz, hogy kiszálljanak a az egy olyan dolgot kell belemondott a telefonba, ami tényleg van. Tehát, ha most meg akarsz állítani valamit, akkor azt mondod, hogy szaringálsz, te a 5 perc múlva aktivizálod, akkor most sok szerencsét. Igen. Mm -hmm. Jó, Na nem jó. azt mondom, hogy valami, valami nyilvánvalóan uh, légből kapott dolog, hanem olyan, ami hihető, és hasonlít valami létező. Tehát, figyeljetek, sokkal egyszerűbb, sokkal egyszerűbb, mivel telefonálnátok be egy adott uh, közületbe, uh, azzal a tudattal, hogy biztosan uh, kiürítés lesz. Tehát, mérgeződi hidrogén hidrogénmonoxid? <gül> igen? Nem. De valószínűleg nem egy 12 éves kisrát, nem hangján mondaná el, hogy Bombariadó lenne, de lennetek nem tudom milyen iskolában. És is volt az a giming? A harmadikának a terméket, ahol most dolgozatot ér meg matematikátról. Igen, volt. igen. Valószínűleg nem ez lenne a hanem egy egyik sarki hírososnak a fölkérése, hogy olvasza be azt a szöveget az iszlám állam nevébe, <gül> egészen biztosan lenne rá reakció. Azt választod, amiről biztosan tudják, hogy lehet lehetőleg az elmúlt egy-két évben hallottak róla. Benne van a köztudatban. Benne van a az igen. Valós fenyegetés. Amikor leteszed a kagyló, az első dolog, ami megjelenik a szemük előtt, az az, hogy ott áll a kapitányi irodájába, szélén. Háttérben lehalkított tévén embereket rángatnak ki hányó mentőorvosok. Téged pedig nagyon csúnyán lebasznak, majd letépett faszottad a kezedben távozol nyugdíj nélkül. Igen, hát <gül> pontosan így van. Hát nagyon pontosan Úgynevezett fenyegetés. Folytatom az eljövést. Rosszul van azt a, táv... a társaságot. Ez <gül> <gül> fleckenes grill fetával és A második, második szponzorunk kérdését hallották. 890 forintok. Igen. Ez egy nagyon jó elfekvésű hely, még egyszer köszönjük szponzorunknak, <gül> hogy itt tartatjuk a felállásást. Mutass a kamerába is egy kicsit. Igen, igen. A, a piros fény elé tartsak? Igen. Na, Szabad. Haladjuk tovább, neked mi van következőleg? Ez ez az oldalon tűnik, hogy semmi nincs. Nekem sem nincs. Az olyan van a 1204. Uh... Igen, 1204. Azt, azt el kell olvastunk az egészet, mert talán az egyik egztruktosabb része a mostani akciónak. 1204 kor az épület összes képernyőjére 18 másodpertre, stodos másodperces stroboszkopá változott. És olyan frekvencián bildozott, amely a Celsnett arra hajlamos alkalmazottaiból idegrahomot váltott ki. Aztán egy emberi arcra csak távolról emlékeztető valamit töltötte be a képmezőket, vonásai holmi csótány távolról eml... csótány... Ocsmány. Ocsmány merkátor vetület módjára feszültek, szobáltalanul meg, eh, megnyúlt eh, csontokon. Kék alkak váltak szét nedvesen, úristen. Eh, ez egy nyolcas éjszakai metálborító. Az eltorzult, faszokás ákagolcs mozgását követve. A valamit szupen. talán egy kéz, gözsöltes gyökerek, vörhelyes csomóját ítéltetőleg mutatott a kamera irányába. Hihetetlen. Mm. Eh, Elmosódott és elenyészett. A fertőzés tudatalatti gyors képei következtek. Az épület vízelátor rendszerének rajza, laboratóriumi üvegedénekkel pepecselős kesztős kezek, valamint ahogy alábuk feltezik a sötétségbe, halcsopanás. A normálisnál kétszer gyorsabban játszott hangoláfestés híradó részlet volt, egy hónappal korábbról az ECN néven emlegetett emberi csontozat növekedési faktorát szabályozó biokémiai önök katonai felhasználási lehetőségeit taglalta. Az ECN tulajdonolása bizonyos csoncshelyteket burjánzásra készített, ezzel százalékra gyorsítva fel a növekedéseket. 1205-kor mintegy 3000 dolgozó tartózkodott a SenceNet konzorcium tükörbarítású központjában. fél után 5 perccel, amikor a modellnek üzenete a fehér képernyő feliratbanásával véget ért, a SenceNet piramis felsikoltott. Reagálva a lehetőségre, mert az épület szellőzőrendszerébe kék 9-es került, a New Yorki rendőrség tudta taktikai légpállása vadulú villogó jelzőfényekkel már is útra kelt a Sainsnet piramis felé. Most mondja, piramis. Imádom. <gül> a Ricker Islanden kiépített bázisáról pedig a BAMT, BAMT gyorshatest egyik helikopter emelkedett fel. Na, elindult az akció. Igazából jó időszítés kérdés az egész. E egyszerre mindenképpen elnőt befolyásolnak, fransz tudja, ahogyan csinálják, de csinálják, és e valamit levetítenek. Ez valami nekem kicsit hasonlít arra a filmre, amit a Ringó című filmben játszottak le, tehát én értelmetlen valami, ami ég rémisztően néz ki. Milyen Johnny-nemonikus Igen, igen, abszolút Johnny-nemonikus benítéssel. Vagy amikor a Matrix-ban elmagyarázzák, e Neó nap, hogy mi van kint a világban, ahol nem a számítógépben vannak. Igen. Fekete csövek között fekete eszmeti. Igen. Igen. Igen. Még egy megjegyzés, egyébként, abból látszik, hogy ez ö, erősen futurisztikus, ö, szkifiszerű világ, hogy éjfélkor még három ezeren vannak. Hát két, két, én ezen, tehát nem tudom, mikor ez a pirám is, valószínűleg nappal 60 ezeren dolgoznak benne, de három ember éjfélkor, hát basszus, az nagyon durva. Tehát érted kell? ha te bemaradsz készségben mert meg akarsz írni egy cikket, akkor a szerkesztőségben vannak még ketten, És ez egy média, érted? E, e, másfajta média, azóta van internet, otthal, ott ahol csinálom meg. Igen, igen. De hogy én jártam tévébe itt Budapesten, Hát eleve 300-an vannak az épületben. <gül> Tehát, ö, ö, <gül> maximum. Van egyik ennek a részt, ami másik fele, hogy, hogy tök jó fajta 80 évek. Igen. Kaptunk egy tömör, nagyon jó szövegben leírt videomontást. Egy egy a, a igen. Ez a korszerűség csúcs. Igen, igen. Ja, még egy dolog. Pusztán a jegyzőkönyv kedvéért taktikai légpálnás. Igen, igen. Más, Nem tudom, mi lehetett az eredeti, de el tudom képzelni, hogy Most mire gondoltak. Craft, igen, igen. Ugye az, az többször feltűnik uh, majd a később években is, a világban valamiért nincsenek utak, igen. ahová ők mennek. Mire uh, jó egy nagyváros közében egy légepárnák? Igen, pontosan ezt akarom, Van ha nincsen kérdése, mert a, a, a legkevésbé jó eszköz egy nagyváros Igen, igen. Nem akadnak fent a kerekei. De nem lehet el kanyarodni helyen. rendesen, tehát igen. alig mennyi, egy légepárnás... Nem tudjuk, hogy erre felé. híve valami... De a hovercraft az nem lehet tudni, hogy egy olyan autó, de a szállnak semmetász van? No. Nem. hiszem. A egy nem specifikus egy, egy olyan, hogy van egy ilyen légpárnál és A Cyberpunk van... képjegén is tele volt légpárnással, a képjegén szerepjáték tele volt légpárnással, és akkor sem értettem teljesen, hogy miért kell de ott is ez volt a az, oltár én, tehát. A CP 2020. Pesek? A CP 2020. Aha, igen, igen. E tehát már vannak olyan rendes irányba állítható lökhajtelésével. Hát, igen, a igen. igen. A hát én már nem, nem lősz. Nézzétek meg az Extremoflód úgyszorra keresettek rá Youtube-on, olyan helyeken mennek el négy kerékkel, hogy te ott gyalog nem nézel? Igen, tudom, Nagyon durva. A másik, ami eszembe jutott, ha már itt tartunk, klasszikus, lehetne jármű, a Batmobile. Ez egy 1.0-as ami még kilő egy szikonytja, a lápaosztatokra csavarodik és hanyarodik. Ez egy szupersportautó. Igen. Az, ami tulajdonképpen ugye nézett ki, mindent Batman köpenye, nem? Aján, azt, azt, azt, azt, az, van értelme. Igen, emléke egy turbina volt az elején. Egyébként csak éppen szegény egyéb nem lehet vele menni. Igen, igen, igen. Hát eléggé nehéz bekanyarodni. És tudod ez a... Eh, eh, eh, eh. És ne el a betrepülőgépet, amit Choker egyetlen pisztolylövéssel leterített. Ez az egy ideje, de a pisztolya. Hosszú volt a csöve! Hosszú volt a csöve! Batman nem, nem, a jöttem, jobb, azt nem, Batman nem párhuzamos parkol. Ez a. <gül> És a másik pedig, hogy overcraft -ja azért van a mert a légpánás az Beresz. Ez uh, egy zsugrosztályú, partra Az ukránok gyártyák uh, az oroszoktól. Jó, igen, örökölték meg. Ennek van értelme, ezt nem viszed be egy nagyvárosba, mert KD-s De nem, hogy nem mert, ezt. Nem mondom, még nagyvárosba viszed be, annál is inkább, most vették meg a a kínaiak. Úgyhogy amikor már fűzték is be a a Tehát, hajban van, valaki vallából kell fel. Méletcsajnáról elindul, kettő darab t ez a jószág. Másfél-két órán belül kiköt, kigördülnek a tankok. Talán mindenki vallából kell fel Igen. Igen, de az a, a hangart az nem megy be a városba, az Igen. hiszem, hogy a másik többi téhessen kell odaig, odaig megy be a város, ami neki kényelmes. A fedezeti fegyverekkel fedezés darab, a darabban kigördülő tankot, erre szükség Lennem. lenne. nem fogja fedezni, mert ha egy fegyvere van, akkor az hátra és az ott játszik, vagy Igen. hátrasiklás nélküli. Épuskai vannak egyébként. Arra az nem is. is Attól hátra, hogy az egyik koreai háborúban volt egy nyilai sugáráltású gép, le akart szedni valami csavaros ruszkit, le kellett lassítani a kurvára. Megsorozta a ruszkit, el is találta, az indult lefelé. Ő viszont a gépjúsító sorozatól a, lelassult az átes a sisebességben, és gyorsabban esett le, mint az a gép, amit lelőtt. Ja. Is, tehát, tehát, ha megnézed azt a hovercraftot, az a lényege, hogy a hátuljában van egy kurva nagy ilyen propeller, ami hajtja előre felét. Most hmm. ezzel fordulni akarsz, hmm. akkor azt egy kicsit elfordítod, illetve ott vannak ezek a lapátok, hmm. amik forgatják olyan fordulási távja van, tehát olyan fordulási egy híve van ezeknek az. a, a járgányokat. Hogyha te elindulsz vele az András, után talán az oktogonnál be tudnál fordulni egy, egy olyannal, nem olyan benne biztosan ott is. Tehát, csak a kélesek ezt több, hogy is tesztelték, és nagyon nem működik. Jó, de azt hiszem, hogy nyilván nem egy eldugott kis mellékutcában van egyékkor a basszunk piramissal, hanem valamelyik a vagy két csugárhútnak a találkozásra. de ez így, igazán, hogy azért a való élet azt mondja, hogy már a lánctap sem menő, mert túl a bonyolított lánctapa, mindenhol elmegyek, de fölösleges, hogy van kétszer, négy balos kerekem, és isot szeretnék elnézést kérni. Hát, most adódni statementen 10000-rel. Hammer egy vicc, de nem egy. Ezek ezek a izék. Mi na nincs jó. Nézzük a következőt. Neked hol van? Másik, Nekem 1200 226 van a következő. Nem igazság, hogy 1200 Kézvírus a léget vágotta Könytart parancsegével, legyen az bármi is ugye. Félti... Pár leütéssel áthaladt rajta, és végtelen mélykész térség lett, amelyben sűrű halványkék, neon fűzött színkódolt gömbök sorakoztak. Uh, ma a WC illatosítanésztár. <gül> a Matrix nem terében egy adott adatszerkezet belseje végtelen sok szubjektív dimenziót tartalmazott. Két szemdejánát elérte a gyermekjátékszámológép. Egy gyermekjátékszámológépe semmiről egy pár csoktól, mi a bánat keretezett, milliárdját mutatta volna. Ennek a mondatnak vagy nem volt értelme, vagy kihagytam és sor. Nem, ennek nem volt értelme. Próbál meg újra. Felolvasom még egyszer szóról-szóra, másodszóra lesz. Kéz szendályán elérve, egy gyermek játékszámítógépe semmi üregek pár alapparancsoktól keletkezett milliárdját mutatta volna. Nem, ennek továbbra sincs értelme. Ah, az előző mondatban voltam a dimenzió, vagy Igen. A, az, amit előző mondatban mondott, az az, hogy belépsz egy budiba, és egy csarnok van mögötte. Tehát ez a szubjektív dimenzió. Tehát, a mindenkinek másik kép, le, egyik lehet, aki Nem, hanem nem függ a tér attól, hogy milyen behatároló ellen volt az előző dimenzióban. Tehát az lehet, hogy belépsz ide a Utopia kávézóba, és egy katedrális van mögötte, miközben az egész épület nem nagy. Ez a szubjektív dimenzió. Ez egy építés ez egy szakkifejezés, ebből a szempontból bár a valóságban ilyen is. Menjünk csak tovább a. legtöbb számít, van. van. Bocsánat, van. Nem Láttam, van. Két egység nagyságú, vagy házba, belül 8 vagy 10 10 Pontosan, Nem, bármilyen nem, nem, nem, nem, igen. nem, a nem, tér. nem, a nem, A nem, nem, amit a Finn egy súlyos droggondokkal küzdő középszintű a szerzett be. Kezdet keresztül sikerülni a gömbökön, akár láthatatlan láthatóan ősönyén A droggondokkal küzdő hivatalnok az izgalmas nekem. Igen. Mert igen. hogy itt vagyunk a legnagyobb heggertámadás kellős közepén, ahol már át minden mindenfélén, és most kell olyan jelszó, hogy végül megvettek valakit. Igen, igen, és itt a megvett jelszó. És ezt még be kell írni különöm? Igen. Na. Mi a következő? Még vannak itt hidegkékek, de azzal a baj. Azzal Nekem az van egy a... olyanom, hogy a szercet előcsarnokában alacsony, négyszövetes virág tartom mögött, két pánter minden ült két És egy videó rögzítette az üzlet. Mindkettőjük kamerányeruhát viselt, ez egy elég érdekes leírás, azért hoztam alá. A taktikaiak most habkordokat vannak, ne ez a habkordot! Mi a francia karikolát ez a habkordot? Azon kívül kifújod. Kipagy... Igen, gyorsan dipolyolható. Kifújod és most betal lesz belőle. Igen, a igen. pusztítót láttad? Láttam, persze. Na, ott volt ugye a, a védőhab vitkozésre rá. Igen, igen. Körülön így tudok megképzelni. Ugye ez valami olyan sütűző, hogy meg kell állítani az embereket. Hát a... Most az a kérdés, hogy csak embereket vagy járműveket is? É, embereket ruhájuk szerintem van? az ember elszáll. Hm? Milyen ruhájuk van? Hát nekik ilyen ruhájuk van. Kamila ruha. Már csodálkoztam, hogy nappal lemennek, mennek, hogy a semroban ágyban is csak hát. Ezt írja később, hogy úgy vannak a ruhák, hogy nekik olyan ruhájuk van, amit kifejezetten ide kell preparálni. Tehát, hogy tudják, hogy milyen a fal, és olyan ruhát hoznak, és beleolvad. A főnöküknek, a Jonderbolynak azt meg később, hogy miért, a jönderboj meg olyan ruhája van, mint a Camelion Effective, tehát ahol megy, fölveszi annak az alak a színét, ezért beleolvad a környezetbe. Az optikai camuflács, ez egy annyira, annyira sikeres még, egyébként, a mai napig nem te róla lehet teljesen Igen. különböző hadifejlesztő cég, hanem csinálják. megcsinálják. Aha, ez fel kell venni előre Igen, igen. Ez gyakorlatilag a telepsző ruhának egy verziója. Nehet, hogy nem a nem Egy specifikus terepre van Igen, a igen, a igen. A igen, egy nagyon specifikus terepre való a, a, van a, a, a -ot, ott ülnek a polcnak és kicsit elszerdopálmának költözve. Kandisz kiáltású új író, aztán a Kandisz Én és ezt, ezt valami úgy képzelem el, el, hogy van egy pipettatól, amivel leveszed a mintát, hozzáérinted a ruhához, és felveszi azt. Szerintem most egy fotót vesz, és veszés az Ja, fotó, az is lehet. Egyébként meg ez az egész, erre ugye most van ez a magyar találvány, amit szoktak mondani, ez a film, ez a, ez a, a, a olyan, hogy... Rengeteg végzuborék van benne, hogy tényleg úgy olyan, ha, olyan ha könnyű, mint a hab, de egyébként a, a nyomorultúl erős, és, és, és ezt mondják azt, hogy ez lehet... Hát most te nem hogy mennyire ez lesz majd a világ megváltó anyag, meg mit a lényvén. Na most, hogyha ebből te csinálsz egy olyat, amit be lehet tubusba tenni, te kinyomod, és amikor levegő éri, akkor megkeményedik, és... E ha még egy és fontos tulajdonsága, hogy ennek két nap múlva fel kell bomlania. Tehát olyan rendőrség fordul, ami állandó, fó, azt nem hiszem, hogy abból csinálod. Ha már egyszer meg tudod csinálni ja. azt, hogy tubusban van kinyomod, és fél perc alatt megkeményedik, akkor bele tudsz olyat hogy két nap múlva m Ember takonyhálója. Igen, Az egy valószínű az regzoterm reakció, amikor kifújod a fémmobot, az megszilárdod, és valahogy lehagy az energiát, ami addig benne volt tárgató a tubusba. Nem, hát is kellett. Pesgés és külföldés. Visznek, ö... visznek valamit, hogy megsütnek. Vagy van ilyen, ilyen két komponensű fémmab. Hát Idő, időnként rásül egy-két rendőr. Kéz... Madarak, a... <gül> Kéz ráütött a SimStream kapcsolójára, és törött csont 50 érkezett. Múli egy hosszú kopár folyosó, eh, szürke falán számaszkodott, szagatottan és szabálytalanul lélegzett. Kéz azonnal visszalépett a Matrixba, bal szobján még sajgott a fehéren izzadó fejdalomség gyengülő lenyomata. Mi történik, bagás? kérdezte az összekötőtől. Nem tudom, Szike. Az anya nem beszél, várjunk. Na, ezek a azért ez a mondat nagyon, mert nem estek pánikba. Tehát, ez azt mutatja, hogy ezek profit Van egy másik fele is, hogy uh, semmi, uh, minden real time. semmi felvétel nincs, nem tudja visszanebni Moli, mit csinálhat. Igen, igen. És a a még Vájjár. Az első még Vájjár volt. Aha. Ami egy jó. Mit de... tudom én vájár. Annyi nem beszélünk, várunk. igen. igen. igen. igen. Nem, igen. nem igen. tudom, szike. Érdeke. A Aha. Igen. Igen. igen. Ja. Uh, és közben jön az a rész, amikor Molli törött lábával szenved és nagyon vicces van egy félmond, amit aláhúztam, uh, macskanya a macskanya bejelentkezik. Az összekötő hangát alig lehetett kivenni, szinte elveszett a statikus zajban. Még mindig nem vagyunk digitálisek. <tol Nous grazis> Mert jó. A rádióznak kifelé a csávó bluetooth. Az mondjuk az én úgy énekelem, hogy olyan újra eltörni a combját, maximum rálülnek az emberek. Nem, az, a, kiderül a szövegből, hogy látunk a földön egy széttört gummotot. De konkrétan széttört. Tehát valami iszinari erővel csapódott be. És biztonságért igen, egyébként uh, Darkfire tudja a legjobban, hogy azért nem annyira nehéz. Egy csomcsot ott nem egyszerű. Igen, tehát ahhoz legalább egy ilyen videó szintű technológia voltam. kell. Hát, és de most ő egy kis komoly Hárman voltak, tehát. Ja, uh, oké, Viszont uh, jön a, a szerepjátékos rész. Uh -huh. Végig tapogatta a kezeslábas erszényzsebének tartalmát és elú, előcivált egy plasztik amelyen bőrtapoznak szívárvány a fény lett fel. Kivelasztott hármat és először a bal lójára az elektrolét szorította őket. A fájdalmat 6.000 mikrogramnyi endorfin bótló kalapásítés súlytotta és úszta Kár volt, kár volt ez. Ja. Ez ízé volt, szintetikus endorfin volt. És akkor molly. A csata közben hirtelen benyomott 40 kg esves nyilkát. Ez nagyjából igen. Egyébként ez bosszán kapcsolódik, de Utrecht városában éltem meg egyedül azt, hogy a vasárnapi Holland piacon volt olyan stand, mindenféle esemény nélkül a többféle italt lehetett kapni. Volt például, ez volt aláírva, 3 Eurói healing Potion. Ez volt manna pósen. Wow. Én ezt a Mária koffeinban szereztem, 590 forintért egy pohár igen, ugyanis Utrecht az az élő és egy ilyen nagy fővárosa. Ugyanít volt olyan, hogy bementem egy boltba, és egy 50 körüli angol hölgy jött be melle, velem egy időben. Én valami használt, vagy másodkézű figurákat kerestem valamelyik játékhoz. Ő oda ment a holland eladóhoz, és azt mondta, hogy egy cruzéder szettet szeretne vásárolni. Amikor én a válogatást befejeztem, már be is volt öltözve. E -e Tempróbos lovagnak teljes páncé az utcákban vasárnap nem volt ittka, Én... hogy emberek varázslónak, akkor orkok öltötve sétálgattak. Figyelj, hogy ezt a sebességet szerintem egy valódi keresztes lovag, és nagyon-nagyon megirigyelte volt. <gül> a keresztes nem volt öltöző szobájuk a boltban. <gül> egy volt. Égen. Egy lakatos, meg egy bárdogó. Igen, igen, egy keresztes öltözetet szeretnék, három apróddal. <gül> Na, menjünk tovább. Be itt alakulnak a, a dolgot. Mikor Mikor kezdtek? 9. Akkor még van. Létezik, ja. Nem, most, amit tudom én. 10. 10. Hát félig még el vagyunk. Kiféle Nem tudni, aztán Nekem sok minden most nincs érve. E, Kiléptem bagás nálam, az a következő. Nekem, nekem, nekem, nekem, nekem. Mit is pulacs? A következő oldal, A te Kúzzalok, piros kurzzalok, ott szólt egy át, egy ajtónyíles körvonal, csupán pár milliméterre volt attól a zöld amely a x agykártyának helyét jelezte. Kéznek épületem belül van GPS-e. Igen, igen. Vagy persze ez egy minimum a lövöldözős játékból. A szerzetes kutatás könyvtár a kihalt aktárterület volt. Igen, igen. Ugyanakkor, meg hogyha van belső térképük, vannak bent valószínűleg megfigyelők, mert hogy érhették ők váratlanul őket azt, hogy 63 őr. Igen. lehet, hogy épp az a 3 őr pont amiatt, mert valami... Tehát nem, attól még nem büszösek fel voltak rá készülni, hogy ha az van, akkor lehető pont ott lesz 3 őr, mert valamit második kell védeni. Még egy, másik másod pedig, hogy készül... nem tudom mikori mikor a térkép, amit megszerzett, azóta beépítettek egy őrszobát oda. Félre <síns> álló. <síns> Na. A szesztelt kutatás könyvtára kihalt raktárteret volt, az itt tartott a nyugod, fizikailag el kellett távolítani ahhoz, hogy találkozunkhoz lehet sem férni, tehát el kellett hozni a disket gyakorlatilag. Moli egyforma szűke szekeni sorok között Santigált. Ez az közölte kéz, de a nő már meg is állt az agykártált e, e, lejtő szekrény előtt. Akjáról kéznek eszébe jutottak a Neo-Azték kövszekrények júliusz Dín csibai előszobájában. Így néz, néz ki egész pontosan egy műsor e, tároló e, e, könyvtár. Ugyanis ez egy gigantikus médiabirodalomnak, amely gyanújthatóan 170 nyelven, 600 csatornán folyamatosan sugároz a világba. Ez a könyvtár. Miért tartanak ott egy halott embert, ami tulajdonképpen az, mintha lenne egy olyan iPhone az Apple központjában, ami nem Siri van, hanem Steve Jobs effektíve. Tehát hogy... nem kizárt. De ott is akkor logikus volt azt eltárolni és ez a csavar. Mert ez az archívum mindent itt tartana. És egy példányban megvan egy ember. Az azok, a azok mi van még egyszer ott. Egyszer még jó, jó, hogy tudod. Sosem nem lehet tudni, hogy nem akarják kétszer beköltni valamelyik műsorban. Az is hogy mi van még ott egyébként. te kit vettek még meg Köszönjük szépen! Köszönjük Na, nézzük tovább! Igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen! Én kiléptem magásnál a következőt! na, van még egy ilyen, hogy... Köszönjük szépen! Kéz ártakított a cyber térbe és pulzáló parancsot küldött el a könyvtárgy egén átforduló kardazsir száron. Öt különböző riasztalat, szükségöt meggyőzni arról, hogy még mindig működni. Köszönjük szépen! Volt Azt, hogy most kifelé jelkezik eltüntetni a ezeket a, a jeleket. Aha, ja. Na, nézzük, Na, akkor most jön a betörés. Kéz átkattintat a kivertérbe, kurzáról parancsot küldött a könyvtár hát átfordó karma, zsin, Öt különböző riasszórendszert sikerült meggyőzni arról, hogy még mindig működnek. Három bonyoluló zárt kikapcsolódott, de továbbra is zátnak tekintették magukat. A könyvtár központi bankjának születmentes memóriája egy perces időáltalódát szemvedett. Nyilvántáltása szerint az agykártyát már egy hónap alkorában igazgatói utasotársra eltávolították. A kővtáros jelenlőző akarta volna az agykártya eltávolítási engedélyt, azt tapasztalta volna, hogy a fejezést törölték. Na, hát ez egyérül. Mi akar ne már teljes nyilvántartási rendszert. <gül> ez tényleg valóban így van, lehet ilyet csinálni, hogy törlőd azt a rekordot, amire hivatkozik. Ez addig jó, amíg egyszer integritást nem csekkolok, s a többet emünk. <gül> <működő> Igen, halott Igen, viszont akkor engem az érdekelne, hogy ez a... Három vagy zár kikapcsolódott a de még mindig zártam, ez most valami év, elektromos zár, hogy nem engedik kihúzni az agykártyát, vagy elektromos, létezőben. Biztos elektromos, mert a Villa írja, hogy egy régi kulcsos zár volt az egyik helyen, mert itt, igen, hogy az mennyire kuriózom. Először az zár volt, de mi az Isteni az, amit öt riasztó véd? én láttam már helyeket, de páncvételemben nem jártam. Szerintem vannak már kettő. Nem, Mondok egy példát, ami egyébként analóg, tehát ami, ami nagyon hasonló. A telefonközpontok úgy viselkednek egyébként, hogy millió szenzorról rájuk azt, és figyelik a saját állapotukat hideg, víz, behatolás, áramelősség, tehát stb. Körülbelül 6000 különböző paraméter, valamit ők folyamatosan nyomnak maguk, hogy mi És régen ezt nem primitív volt, hogy egy print-out, és egy papírra tolták, hogy mikor mi történik, hogy vagyok stb. Kinyitották az előtt, becsütötték az előtt, kinyitottak, eloltottak stb. És csináltam olyan, vagy csináltam olyan zónát, arról szólt, hogy ezt a print-outot elkaptuk a lelegével, tehát konkrétan text jött ki, és vittük tovább az ország másik végébe. De, ahol az összes központból szedték össze és, és az, ez, ez elég analog volt, hogy ő tudta magára hogy, hogy van és csak szenzór kérdése az egész protokoll támogatja és ez simán van, hogy öt különböző ajtó van bezárva uh -huh. nem tudod, hogy ezek egymás után vannak vagy ezek Aha. különbözőek uh -huh. Uh -huh. értem Illetve ez az a része, ahol a modern modell egy. Egy több célzott támadást hajtanak végre. Tehát meg volt az információ, az, hogy miket kell kapcsolni, az a hol vannak, Igen. és a végén, amikor ott van az emberünk, akkor lenyomul az ember, szétesik az egész darabok. Ez az az megint optimizmus, de el tudsz képzelni egy olyan nyilvántartó rendszert, amikor ilyen szinten ír le egy bármilyen épületet? Aha. Van ilyen épület, de azért megszálló egy kezemben az országban. Nézd, amikor, amikor az amerikaiak meg az izraeliek elkezdték túlhajtani az iráni urandósítókat, az egy ilyen program volt. Igen, Igen. Hogy, Igen. Hogyha ezt a gépet látod és USB-n van a ciklotron, akkor ezeket a parancsokat adod ki ilyen hűzítéssel. Ha nem, akkor bújj hát, hogy vagy, vagy magadat. Igen. Igen. Az. Most volt elhívta valami még nagyobb biztonság, ami vinyúl földverekbe magát. Minden, ami bened tűntünk, hogy nincsen felterve, az van fel van, csak még nem tudjuk. Én nem hittem, hogy itt felterve. Nekem <súrű> mindig mindig a menni, volt a jahogatani kérdésem van, együk fel van. Olyan mennyiségű mennyiség információ keletkezik, mert minden fel van törve, olyan mennyiségű, abból nem tudsz rendet csinálni. Pontosan én is ezt Ha célzott kutatásod van, akkor lehet. Pontosan van info van, hogy nincs annyi ember. Hát a korai doktorok is ezt mondta, hogy a stázinak a megfigyelt megfigyelő aránya, az volt a leg amit valaha láttunk az emberiség történetében. Itt az volt, hogy mennyi 60 emberre jutott egy megfigyelő. Az NSA-nak, meg mindenféle egyéb színszalnak, amit ő össze tud számolni, és azért ő a koridoros, tehát ő nyugodt számolta, annak ez nagyjából a tízszerese rosszak. Tehát 600 per egy, vagy 6000, tök mindegy, vagy százszorosa. Hát esélytelen, hogy itt kövesselek, és a az is sikertelen volt, mert baromira megbukott nem is annak jobb a számítógépe, meg jobbak a matematikusai. De nem számít, tános, számít, de, de nem van, nekem olyan nevem van, amiből van egy millió. Na, Facebookon nem találsz nekik És csak egy van ez, inkobás, fiam, fiam, te rosszat szívsz. amikor a az a papián. Köszönjük szépen. Ez nekem a Édes Félig három Félig Nekem a, az volt például a cég, akinek dolgoztam, rákerestem a nevére, és tulajdonképpen hat vagy hét nyelven jelentett valamit. Hát így nem könnyű. Elneveződni. A fantaziknak és az örök körvényét ki Kitalálsz egy hangsort, ami egy, egy nevet jelent, egy tulajdonnevet, és az szerintet menő hangzik. Valamilyen létező nyelven az, valami hihetetlenül nagy fasságot Kossuth. jelent. <gül> a tűz D&D-ben, ezt szerintem, hogy nyújták valóan. Valószínűleg Kossuthnak az amerikai körültjáról. Igen, igen. Vagy a, hát egy magyar is benne volt. Egy hatrigenerációs modusban lehetettem. benne jobb volt terület, mert a 2011-ben te a Lordiát hívek, úgyhogy Kossuth, DKS. Igen, azt mondom. Azt mondom, az a Cizek Lordi a D&D-ben. Most mondom, Blackton jó régi időadődős láték, amiben az ominózus, gonosz ográjt, főgonosz szarlaknak hívják. Kinek hogy? Szarlak. Ja, yeah, a, a, a, a, a, a, a Tomás ha ő elég régen, régóta őzi a szakmát, 16-18 éves kora között. Ő egy magyar fejlesztő cégnek dolgozott, ami a kontra nevű játékot csinálta a piacra, ami egy viszonylag ismert játék. És oda egy főgonoszt tervezett pont ő, mert ő tervezte a főgonoszokat, és a mit csináljának, és ennek egy nevet is kellett választani. És Japánban felvetették, hogy akkor a magyarok adjanak neki nevet, mert nekik nincs ötletük. A magyarok összeépítették egy listát, és átköltötték Japánba, hogy a főgonoszt nevet akkor választani. Szállatszák ki, illet a a koszmodula. Ez Erős. Na jó, na jó. Na de, elloptuk a csehkét. Igen, csehkét. Nem. Merre tovább? Nekem most sokáig nincs el az vasúly, semmi, kivéve amikor kitör a hordája az embereknek. Jöhet? Nekem ja. jól derül a következő. A szerzetet alkalmazottja a liftekből ki az utcai ajtók felé zúdult de a taktikaiak hoppordonyjaival és a BAMT gyorsak, homokradékes puskáival találták magukat szemben. A két ügynökség azzal a meggyőződéssel, hogy potenciális gyilkosok egész fordáját tartóztatják föl, rájuk nem jellemző hatikassággal dolgozott össze. Ez annyira jó. Akkor sem működött a rendőrség? Most sem. A rendőrség is a BICA-t nem szereti. Olyan nincs ezek jó jó jó jó De van az a pillanat, amikor úgy érzik, hogy ezt most meg kell mutatni. A kiatakoság citúttörténet születésszerűen tökéletes, hogy értelmezhetetlen. Tehát, ugye van ennek egy tudomány, hívják, hogy crowd control, meg control, vezető. Bazi messze van. Én is ennek van a németeknek foglalkozom valószínűleg a Control. A főbejárat tönkrezúzott túli barikádokon hárma sorokban halmozódtak a testek. Az osztatófegyverek tompa pufogásai állandóan alapozóit szolgáltattak. Az elősárnok már önpadolyan felállábbulnak azok töveg marajához. Hát gyenge kávasz. Ez megint ez a, a mondó valami, amiről a vajat már jól hangzik. Az, az osztatófegyverek azért elmennek, nem azt, hogy ott maradnak itt. Ez miért van itt? Nincs, ha már mennek. Igen, ennyit, de most körülbelül zárják őket, ez és ez én, nincs fuvar. Az osztatófegyver az hüvesség. Itt azért azt akarták, hogy ezek a potenciálisan nagyon durván bedrogozott, elnyomó paranorhíd és öngyíkos. Ezek nem jussanak ki a Igen, mert a pont az volt, hogy az most már majd Sokkal nem letális fegyverek. Sokkal Sokkal rosszabbul néz ki a híradóban, hogy ezek mint de nem. Hát, ha egy kordalmi is akkor egy stípke. Senyi, jelenleg van egy a egy De akkor ott csak egy nem hogy ne is nem tudom, hogy miért. Én nem tudom, a miért. Én nem hogy ezt van, meg kell. Igen, ez így van. Na ez egy úgy VHS, igen. Igen, VHS, igen. <gül> igen, ez a, volt valami ég, az autó <gül> a B4-4, a Self-Defense 2000, es egy olyan tenebszűrű bikini is egy Ez egy volt, igen, két az egyben volt. készítő, rádió, és gránáltató. Nem az a hármas amúgy, de hármas. Ez meg.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 a Panther Modernek, Luxus Jongerboly néven bemutatkozó vezetőinek polikarbon <tos> ruhája felvétele is képes volt, így tett és menti háttereket játszhatott vissza. Na, a Luxus az egykor népszerű zenész névadója, e, tulajdonképpen a főmenő fő a Panther Modernek között. Ott kéz munkahasztának színén, mint valami ultramodern vízköpő, és mélyen ülő szemekkel tekintett kézelés és Elmasődött. Dusz Dús, szín hajáról rajtozott, hegyes bal mögül, microsoft a szivárványos erdeje meredezett. Úristen, ez egy álf. Ez egy buzi álf. Ez kevitt. a tubillái, a bacskájokat hasonló test, minden fogták fel a fényt. Sok minden megvírás. Na, hát ez egy nagyon érdekes leírás volt egy embernek. Rózsaszínhajó, folyamatosan változó ruhájú, hegyes fülő ember. Ó, ez utamodern vízköpő, Igen. egy volt. Rózsaszín Rózsaszín Igen, Igen. Igen. Igen. Igen meg a ilyen betmen Igen, meg itt most direkt rá játszik a feltűnésre? Mert a Panthen modellnek meg éppen az, hogy, hogy ez a felismeretetben Hát ezek a vetőpésre a... játszanak. Igen. Ha arra három mondatot, akkor ott van egyébként Mondjál. a káosz, Mister Valaki. Válaszolta Lupus Yonder A káosz a létformánk és a módszerünk. Ez a főhajtó Maguk nője ezt jól tudja, és, és mi vele intézzük a dolgot, nem magával Mister Valaki. Ennél nagyobb pózert, az egész könyvben nem találsz, pedig akarnak. Igen, igen, tényleg nem, tényleg nem, és ez az a káosz, ami a 80-as évek káosza volt, tehát amikor azt gondolták, hogyha Összeomlők a civilizáció, akkor valamilyen oknál fogva egy-két rendes embert, és a pánkok maradnak meg. <gül> tehát... Mad 2-3? Igen, <gül> igen, <gül> igen. <gül> igen. És valóna mindig lesz hajzselék. Igen, pontosan. <gül> tehát hajzselék, <gül> tehát Leo Disznóból készült hajzselék. A hajzselék univerzális, a hajzselék már a kelták is ismerték, nem hajzselékén, hanem mészsel kerültették meg a hajunk. A bőrúhák mindig lesznek. Hangos autók is mindig lesznek, és teljesen értelmetlen fegyverek, amiket ők használnak. Na, meg megszámolni kérdezte, hogy a tól minden átadta a KP-t. Nem felelte a Panther Modern. Maga anélkül is fizet, amennyi jár. Hiszen maga egy Mr. valaki. Azért fizet, hogy az van hogy ne A Mr. névvé. tökéletes mondat, én is el szeretném egyszer mondani a munkadoknak. Uh, a héten volt egy nagyon jó mondat, egyébként azt mondom, hogy New York Times-os cikkben, a, valami információt megeregységett az újságban nyilatódó névtelen forrás, aki csak azért szerepelett, azért szerepelett cégben névtelen forrásként, mert világ életebbé névtelen forrás szeretett volna lenni. Amúgy vállalta volna a népben, és hogy itt volt a lehetőség, azt hogy megkérdezik, az kérdezik, hogy legyél már névtelemmel sokkal lenni. Pont ugyanez. Egyébként én azt mondtam, hogy szerelnöltem a sedóran ülésen, uh -huh. yeah. vissza voltam magamra. Igen, Mr. Johnson volt a megbízó. Vagy mm. Mr. Smith. Hm? Tehát mindig, kifejezetten, kifejezetten Johnsonnak hívták a shadowrun Ez egy szabály volt, hogy a mesélő mindig Johnsonnak hívja, megbízott. Uh, nem hát. tudom, te játszottál Mint, a... Mint, hogy Margozson fekete és Semmilyen nem a ruhájuk nem volt. A Shadowrun-i Nem, nem. Még annyi a a mértségben nem. Próbál ki, a próbált ki, abban vannak a lenyúgöző én. nevű. De van egyszer egy Mr. Fox nevű megbízó. Hát német van szága. Egy Frommuller is. Igen, azt minden Szerintem mit így be? A hmm. 66. oldal közepén, mert most már nem is kell kezdeni Onnan a inkább, egyébként uh, uh, egy mondat, még mondjuk már, jó, el, és akkor, akkor végig... Az és akkor... Uh, és és, és a vége, Wintermi éppen uh, Steve Billy mély búcsút, uh, vesz, és azt mondja, hogy ez az üzenet Wintermi út a másik. Enumeráció kettőnek nek vége, megvan minden szereplőnk. Igen, pontosan, megvan minden szereplőnk. Én itt már csak izgalmasabb lesz.